Та й жовклю вислі, як торбини щоки, теж розмалювала бурячково. «Поможіть, коли ласка», – пискляво попросила стара. «І дитей ніби не видити, що не можу встати, малом не примерзла до снігу. Лежу тут та лежу». Вона злостилася і раз за разом шпилила мене неприязним поглядом, немов я справді завинив, що запізно опинився біля вояцького Христа. Коли ж допоміг їй звестися на ноги і підвів до колоди, що лежала неподалік, я подобріла і попросила. Сподіваюся, мій пане, щоб пригостете даму папіроскою. Я з розвів руками, мовляв, вибачайте, давно покинув курити. Стара наново насупившись, бурчала. Я так і знала. Нема нині кавалерів із мевами, як у мої літа молоді. Ох-ох-ох. Вона випрямилася, розправила плечі, виглядала жалюгідною у своїй фарбованій старості і своїй запізнілій бундючності. «Все на світі міняється, пані Яніно», промовив я, аби тільки не мовчати. Я вже дещо знав про цю жінку з польського роду, яка чомусь не репатріювалась разом із численними сусідами, які після Другої війни виїхали додому, до Польщі. Видно, у закамарку серед корчів обіч дороги вона почувалася вдома. Тут їй ніхто не відмовляв шматка хліба і горнятка кави. Знаходилась для неї якась одежина. Проте деколи стара полюбляла пихато вихвалятися своєю польськістю і навіть щось таке згірдливе цвенькала на кшталт «Не буде схлопа пана» або ж «Русін свиня». За такі слова сусіди Русіни кивали на неї пальцями. «Не дуже пискуй, Янко, стулий писок і мовчи». Бо дехто пам'ятає, якою ти була великою панею в передвоєнні часи, коли в граб'янки Сабіни, тієї, що любила коней і часті переміни коханців, прала й прасувала шмаття в перервах між миттям і натиранням паркетів, ти ж боянко сама об цим хвалилася, хіба ні? Назагал на неї не ображалися, особливо в останні роки, коли нападала на неї меланхолія, забудькуватість, її розум мілів і висихав. Жінка цілими годинами бувала сиділа мовчки на обочині дороги на сходах костюла Святого Антонія на Личаківській, вперто дивлячись кудись перед собою каламутними очима. Траплялися іноді й невеликі скандали, коли перехожі, вважаючи її жебрачкою, кидали перед нею якийсь гріш. Тоді вона згрібала той старцівський гріш у жменю разом із пелюгою і ж бурляла у милосердному самарянину, волаючи, «Ти!» вдивися з своїми копійками я не єстем прошачкою коли ж до неї повертався розум то жінка робилася сумирною і впрошувалася до сусідів просувати білизну найчастіше давали їй чоловічі сорочки які прасувала знаменито практика на сорочках коханців граб'янки сабіни не минулася даром єдине що відстрашувало людей від старої це пристрасть розмальовувати на червоне і на чорне своє обличчя. Яніна не відчувала літ, може і цілої вісімдесятки. Карміном і чорним олівцем повертала собі молодість і, мабуть, у тій повернутій молодості жила. Коли жіноді хтось неопережно спитає, чому вона так густо наводить на лиці макіяж, то вона лише посміхалася мрійливо і відповідала ледве чутно. То є великий секрет, прошу вас, про який вже всі знають. Нині ввечері має прийти до мене на ранку мій Кенріх, тому мушу виглядать слічною молодою, відповідала і заходжувалася поправляти руде, аж червоне, теж пофарбоване, рідесеньке волоссячко. Була майже зовсім лисою. Але голову тримала високо, гордо. Тоді справді вона начебто молоділа Такою була Яніна Ніхто, однак, почувши загадкову відповідь старої жінки Не допитувався, ким отже був для неї той Генріх Коханець? Або й справді ніякого Генріха не існувало? Може, жінка вигадала собі його? Та й чи один Генріх ходив до неї? Та все ж Чому стара Яніна засвітила сьогодні перед вояцьким хрестом свічки і лежала в снігу, чи поринувши в молитву, чи з банального знесилення? Сніг випав великий, пухнастий, ходити було важко. Дотепер, дарма, що я доволі часто вдень, у сумерках та й вночі,